Igéza vagyok, köszöntöm Önöket. Nem sokára bekapcsolódik Kulundzsia Gábor is, aki teljes sebességgel robog valahol a fehérvári úton egy villamoson. És mi azért itt vagyunk, és átérünk arra a témára, ami, amit ma fogunk beszélni. Dr. Buzna Margit, népítészmérnek a beszélgető partnerem, akinek sok jeles, hogy mondjam, hát elfoglaltsága van, inkább így mondanám, hiszen nem címkorságról van szó, de a Nemzeti Epítész Tanácsnak a tagja, az Urbanisztikai Társaságnak tagja, elnökségi tagja, a Budapesti Városvédő Egyesületnek elnökségi tagja, és azt hiszem, hogy elég erősen ez lesz most talán a dominás ö, ö, megközelítésünk, a Városvédelem, és a Sashegyi Védő Egyesületnek is, ami azt jelenti, hogy egészen a lokális szinten Igen. is ö, ö, aktív, méghozzá annyira hogy mivel a témánk a Bécsi utcai tervezett, mondjuk csak úgy, hogy Cepelin, mint tudják, ott van a, hogy is hívják a szaladszállodát, az Erzsébetéri. Ami úgy néz ki, mint egy atomerőmű, <gül> az Erzsébetéri Igen. van ez a drága szálloda, és ott a Bécsi utca mellett ott vannak, ezt most ki a Bécsi utca mellett pedig vannak, van három épület. Szóval a tűzfala van ott annak a szállodának. Szóval is igen. mondjuk maradjunk abban, hogy már ez is elég furcsa. Igen, ugye? Hát De ki azt? Ugyanaz most... szerintem, aki szintén épített <gül> már egy nagy tűzfalat valamikor a intercontentálatom, uh, hát igen, nem? Igen? Nem tévedek? Vagy tévedek? Most nem. De ha nem, nem ezt az iskolát folytatta, miszerint szerint egy utcára, ami egy forgalmas igen. és központi utca, arra egy egész hatalmas szálladónak a tűzol legyen, és azzal szemben pedig van három épület, és még egy negyedik is, ami az OTP-nek a, de a Deák Ferenc utca sarkáig. Még, még egy ötödik még is. Még egy ötödik is Én van, ezeket majd mind elmondja. Tehát ez gyakorlatilag ugye az angol követségtől a de Deák Ferenc térig. utca sarkáig. Kristóf térig. Egészen a Kristóf térig, térig, akkor öt ház van szó, amit leszeretnének bontani, és építeni helyette egy, hát egy modern szállodát, és az megnyertek egy szár építészirodát, ami angol építészeket, akik terveztek oda egy igen terebélyes épületet, a tetejére pedig egy hosszú-hosszú, valóban mint egy zeppelin, egy száz méter hosszú, vagy viszonyú hosszú, így. nagy léghajó alakú, többe mellettes valamit, amit tulajdonképpen, én a múltkor fölmentem a Gellért és próbáltam elképzelni, <síns> hogy milyen, hát szépen lett, eltakarnám mondjuk a bazilikának a, a a kupoláját, tehát elég jelentősen megváltoztatná a városképét, és hát ami még ugye fontos, hogy ez a dolog valahogy nem teljesen tiszta, tehát valami nyomás van a dolog mögött, és elsőbben civileg, de szakmai, nagyon erős szakmai ellen hogy mondjam, megmozdulás is történt olyannyira, hogy, hogy ott többször tüntetés is volt, amit kiszervezett a legutóbbit? A legutóbbit a Várolja Szövetség. E és ön ott beszélt is, elmondta igen, a, igen. a véleményét. Mert tehát a komiklós, én. én és mások is. Hát akkor most egy kicsit mondja ezt, meg, maga nem picica. egyszerű civil, hanem egy építész, igen. aki ráadásul építészeti tanácsnak is tagja, tehát igen. magyarul minősít hosszú-hosszú évek vagy évtizedek óta foglalkozik ezzel. A Urbanisztikai Társaság Delegátjaként Igen. vagyok a Nemzeti Építészeti Tanács tagja, amiről csak két mondat van annyit, hogy ez a Nemzeti Építészeti Tanács annak az öt szervezetnek a grémiuma, amely az Építőművészszövetség, az Építész Kamara, a Főépítészi Kollégium Urbanisztikai Társaság és az Évosz képviseletében áll. Vezetője a minisztérium főosztályvezetője, országos főépítész, akik ténylegesen hát napirendre tűztünk nagyon sok témát, de a most napirenden levés a civilek számára is izgalmas témák közül, például a szépművészeti múzeum ügyét is, amiről szintén szeretnék majd egy-két szót ejteni. Amiről I már miatt ezért egyszer beszéltünk, és, és jó-jó sok-sok kónappal -sok ezelőtt. Igen, igen, a Városvédő Egyesület igen. és az Urbanisztikai Társaság közös rendezvényén, és most hát aktualitása a Bécsi utca, Amiről szintén szó esett éppen a legutóbbi e, Nemzetépítészeti e, Tanács e, ülésén. Most e, nyáróta tulajdonképpen nem e, volt e, ülésünk. Nos, hát Bécsi utca. E, a rádióhallgatók is. E, Hallhatták nyár elején, én magam is viccnek ö, feltételeztem, és azt gondoltam, hogy ilyennel nem kellene viccelődni, hüvéskedni, hogy Budapest felett levegni fog egy léghajó. Ö, azt hittem, hogy nyári kacsa, ö, és ö, később ö, hallottam azt, hogy a ö, központi terv tanács, ö, az elvi építési ö, engedély alapjául szolgáló vázlattervet ö, jóvá hagyta, ahol két építész ö, kollega mondott ö, ellen ö, véleményt, ö, ö, de a, a többség ö, megszavazta. Ö, egy, kell... egy pillanatra most már ön a nemzeti építési tanácsnak igen, a tagja. Igen. Mi ez a központi tertanács? Ez, ez csak egy... Ilyenből sok van ilyen Nem, a, a, a központi tertanács az, az az országos uh -huh. tertanács, ami tulajdonképpen a minisztérium tanácsadó szervezete, hogy, hogy így mondjam, és, és ott ö, szintén hát ezek a szervezetek is ö, delegálnak ö, állandó, illetve változó zsűritagokat, de hát ez két különböző szervezet. A központi ter tanács elé kerülnek a, azok a nagyobb építészeti tervek, amelyek jogszabályban meghatározottan erre a szintre kerüljenek, emellett működnek. Ezt mondhatjuk, hogy olyanok, amik a városképet jelentősen befolyásolják, amik nagyon vagy, Igen, igen, igen, átfordítom. és aztán alacsonyabb szintű tertanácsok is működnek, egészen az önkormányzati terv uh -huh. bezárólag hatóság ez a Törzs A nem hatóság, és tulajdonképpen itt volt ebben az eljárásban is egy hiba, mert az ötödik kerületi főépítész úgy minősítette, mintha a ezt a pozitív döntését lehetne felhasználni arra, hogy az elvi építési engedélyt megadják. Ez nincs így, a tertanácsnak a véleménye, egyik tervtanács véleménye sem kötelező, uh -huh. tehát nem része a hatósági ügymenetnek. Ezzel a ürügyel éppen meg is adhatják akkor az építésengedélyt arra is, amit a tervtanács tanács Ö, Igen. Uh -huh. Igen, tehát más a... jó ez, hogy így van már? Van időnk, tehát azért szeretnék egy kicsit bele másznél be, hogy megértsük azt, hogy hogyan működnek ezek a dolgok. Hiszen amikor valaki felemeli a szavát, vagy tiltakozik, akkor lehet, hogy egy kicsit megpördül, amikor végig azt, hogy mi az ügymenet. Igen, ezen elég sok vita is van, hogy a tervtanács véleményét be kellene emelni a hatósági ügymenetbe, de ez idő szerint az építési törvény és az építés hatósági eljárásról szóló jogszabály ezt nem teszi lehetővé. A tervtanács egy tanácsadó testület, tehát jó azért a vélemény éleményét figyelembe venni, de tulajdonképpen esetleges az, hogy, hogy kikalkotják a, a zsűrit. Én úgy tudom, éppen erre a témára visszatérve, hogy pont ebbe a tervtanácsban meglehetősen önkényes volt annak a kiválasztása, hogy kit hívnak be ebbe a terftanácsba. Még ki hívja be őket? E, hát a, a minisztérium adminisztrációja választja ki, uh -huh. Uh -huh. hogy egy terftanács tagok merítéséből éppen kit hív be erre a terftanácsra. Tehát például Budapest a volt főépítése, hát elég sokat tudott volna erről az ügyről, őt nem hívták mm -hmm. be. Ebbe feltételezhető egy, egy szándékosság is lehetett. Akkor menjünk, ez a megjött Gondzságábor, és az Ádám. Igen, a, a hallgatókat. Hát, mutatkozz be akkor a, a szervezet részéről, hogy akik a hát most demonstrációt szerveztetek. De Ám, mi már megemlítettük. Uh, Lovász Adam vagyok, a Városi Szövetség elnökségi tagja, uh -huh. és uh, szerveztünk uh, több tüntetést is a uh, Lécsi utcai uh, bontársa kapcsolatosan uh, szeptember végén, és uh, most legutóbb november 7-én, és uh, mi ezt uh, mi kidolgoztunk egy kollektív nőikvédelmi uh -huh. uh, törvényjavaslatot, és ez az első fontos ilyen ügy, amivel kapcsolatban feléktünk, a, mióta kivolgoztuk ezt, már, a, már több ilyen ügyben, a, a Honvédelmi a Főpanszokság ügyében is a Budajvárban már szerveztünk összeévetelket. Most mielőtt tovább mennénk, a búzna Margitta, mi elkezdtünk belemerülni abba, hogy tulajdonképpen ott olyan körülírjuk azt, hogy mi van a Bécsi utcában, és egy picit elkalandoztunk, én szándékosan kértem azt, hogy beszéljen arról, hogy hát mi van, milyennek az administratív háttere, tehát hogyan történhet meg az, hogy egy olyan terv, ami utána nagy ellenkezést vált ki, uh -huh. az tulajdonképpen uh, átmehet. És most éppen ezt folytatjuk. Igen. Tehát visszaadom uh, Margitnak a szót. Uh, tehát uh, uh, a tervtanásnak összességében egy támogató álláspontja volt, megjegyezve azt, hogy ez nem egy kidolgozott terv volt, tehát egy vázlatterv, de ez a vázlatterv is kiütötte a biztosítékot, hogy bulgárisan fogalmazzak mert olyan tömegű, olyan magasságú épület kolosszust tervez ide, ami mindenképpen ellentétes a történeti városszerkezettel, nem veszi figyelembe a világörökség voltát Budapestnek, a, a jóváhagyott fővárosi rendelési tervnek a meghatározott magasságát, ami maximum 25, illetve 30 méter, ez 50 és fél méter magasságú, tehát jogellenes, több szempontból, törvényellenes, hiszen a nemzetközi egyezmény sért gondolva itt a világörökség, és ezáltal az egész ötödik kerület műemléki védettséget élvez. Hmm. Hát mondjuk akkor nem lesz magasabb, mint a bazilika, de sokkal hatalmasabb. E sokkal hatalmasabb, igen. és ráadásul Te úgy, dominás úgy adták be ezt az elvépítési engedélyt, mint kiderült uh -huh. két, két elvépítési engedélyt. Az egyik három telekre szólt, a 30. utcától a, a nem is tudom, milyen utca az ott, de Ákárez ja, utcáig ilyen. A másik pedig a, mind az ötöt magába foglalta, tehát a 30. utcától a Kristóf térig terjedően. Uh -huh. Akkor, amikor nem is voltak a tulajdonviszonyok rendezve, a közterület használat sem. Most a tulajdonviszonyoknál arra gondolok, hogy a, mint éppen a, a tüntetésen a várója Szövetségtől a, tudta meg a lakosság azt az információt, hogy végül is az OTP nem adja el azt az épületet, amelyben jelenleg van, ami egyébként a... A modernkori építészetnek védettséget kellene, hogy élvező épület. Ez a Kemolimpex és Mújás uh, uh, Kefi által tervezett épület, amit még a nemzetközi építész sem. Ez egy jól sikerült modern épület. Igen, igen, kicsit ugyan átalakították, igen. de a, a, a három épületben is olyan, védelemre alkalmas tehát egyedileg is védelemre alkalmas épület van amelyet nem szabadott volna figyelmen kívül hagyni most, hogyha arra járnak az emberek egy ideje beburkolva látják a három épületet amin egy irritáló jelmondat van hogy ez a jövő útja ami ami Azért azt kell mondjam, hogy irritáló, akkor szoktunk látni ilyen beburkolt épületet, amikor az a célja azoknak a házaknak, hogy gyűjtsenek pénzt arra, hogy eredeti formájában a homlokzatot felújítsák. Itt szó nincs arról, hanem ez tulajdonképpen egy, egy, egy fricska, hogy... hogy nem is tudjuk, hogy mi van mögötte. Most már ne is lássák a járókelők, és akik ezzel szót emelnek. Mert építkezés folyik? Nem folyik most, mert a az elvi építési engedélyt ö, ö, meg sem kérték arra, hogy bontást ö, ö, kezdeményezzenek tulajdonképpen. Ezt végképp nem lehetett volna, mert ahhoz tényleg kellett volna a kulturális örökség hivatalnak a megkeresése. Ö, ebben az elvi építési engedélyben, amit fogom megadott ö, a 5. kerületi ö, építéshatóság. Igen gyorsan, Igen gyorsan, négy nap alatt, Gábor ö, jól tudja. E a kisebb ügyeket az könnyebben elintézni. E ebben le is van írva, hogy semmilyen szakhatóságot nem kerestek meg, uh -huh. nem vizsgálták azt, hogy az a 400 on felül személygépkocsi az, hogy hol fog, közlekedik igen. be, hol nem, hol fog elférni akkor, amikor a főváros belvárosának forgalomcsillapításában döntöttek, hogy nem szabad újabb forgalomnövelő intézményeket létrehozni. A német ugyanarra ugyanarra vonalra esik. Hát, Főutcára, igen, igen. Igen, Tehát mi, minden ellenkező koncepcionális döntéssel ellenkezik uh -huh. ez a beruházás, és, és, és mégis, mégis erőltetik. Sikerült ö, időben megtudni, azt kell mondanom, az elvépítési ö, engedélyek megszületését, és ö, egészen. Ö, Egészen meghatóan értesítettük láncban egymást, hogy, hogy egy nap van a, a fellebezésre, és a közigazgatási hivatalhoz három szervezet adta be uh -huh. a fellebezést. Itt az volt az érdekes, hogy olyan szervezetek adhatták be, akik ügyfélnek tekinthetők uh -huh. ebben az ügyben, tehát az ICOMOSZ nemzetközi szervezet, mindenméki nemzetközi szervezet Magyarországi. Uh -huh bizottsága. Ők, akik a világörökséget is foglalkoznak. Ö, igen. Igen. igen, a Budapest világörökségért alapítvány és a Budapesti város Egyesület. Aha. Tehát, ha úgy veszük, most egy olyan stádiumban van az ügy, amikor egy nem is teljesen civil, mert tulajdonképpen itt nagyon erős szakmai De. ellen vélemény is van, tehát itt nem egyszerűen arról van szó, hogy az utcaemberének nem tetszik ez a nagy ház, hanem, hanem nagyon sűrű szakmai érvek vannak szeme, tehát tulajdonképpen a, a szakma is, hát itt most civil köntösbe vagy civilként tud megjelenni, mert ahogy leírta, hogy a tervtanácsoknak nincsen semmilyen, hogy mondjam, kötelezően figyelelendő kötelező, véle véleménye, tehát egy kicsit ezen csodálkozom, hogy akkor tulajdonképpen minek, de mindegy, de lehet, hogy ez korlátoz, tehát ebben nincs igaza. De akkor ez most egy ezen a ponton még egy sikeresnek tűnő akció, ami a civil oldalt illeti, igen, ugye? Igen, igen, feltétlenül annak. Azért mondom, hogy tűnő, mert ugye azt nem tudjuk, hogy mi lesz a döntés, vagy hogy mi a ellenlépés, vagy a következő lépés. Mindenképpen a, nem azt kell mondom, hogy reménykedünk, hanem, hanem ennél azért többről van szó. És, és azért ezekben az ügyekben feltétlen segít az, hogy a, a, a civil szervezetek ráhatása, és majd nyilván arról is fog beszélni, hogy mennyi aláírás gyűjtés indult be, és nem csak Magyarországon, uh -huh. hanem, hanem külföldről is. Én is például az Amerikában élő unokatestvérem küldte át, hogy most hol is tart ez, a, ez az aláírásgyűjtés. Hasonlóan volt a, a uh -huh. Szépművészeti Múzeumnál, ami most egy kicsit a de is jó lenne szólt tehát komoly jogsértések és törvénysértések kell terhelt ez az egész ügy, tehát valóban nem csak arról van szó, hogy most tetszik vagy nem tetszik, de még hogyha nem is ez mm -hmm. lenne, éppen rádió műsorok is szóltak arról, bekérdezvén külföldi tudom, római tudósítókat, londoni tudósítókat, hogy szó nem lehet a világ másik ilyen jellegű területein arról, hogy a belvárosban építenének ilyen objektumot akár tömegében, akár magasságában, ráadásul Aha. a kettőt együtt. Tehát ez egy, ez egy olyan, olyan példátlan akció, amely amely a mindenképpen... Az építető részéről milyen szakmai érfangzik el, hogy ez mégis miért lenne ott jó? Um, szakmai értelményképpen semmi nem hangzik el, csak az, csak az, hogy ez a jövő útja bizonyos építészeti csoportok részéről is, hogy hát már kellene egy kis vérfrissítés a, a, a fővárosnak kellene, hogy a modern építészet megmutassa magát. A, a Kortás Építészeti Központ a, a Iparművészeti Múzeumban tartott egy beszélgetést, hasonló beszélgetés volt a Szépművészeti Múzeum körülötti építkezésről is, de ez azért, azért nem, nem, nem hiteles, vagy nem, nem valós, hiszen Budapesten is éppen elég terület áll rendelkezésre, ahol a kortárs építészet mm -hmm. megmutathatja, hogy mit tud. Például a boráros tér, Lajdmenyosi híd közötti Dunaparti területnél és az attól térre fekvő területnél. Sajnos azt, azt kell, hogy mondjam, és azt szemben nem állok egyedül, hogy, hogy bizony ez a boráros tér és Lajdmenyosi híd közötti területen ezek a megvalósítások. Nagyon silányok és nagyon jellegtelenek, mm -hmm. nagyon sűrűek, egyáltalán nem, ö, nem mutatják a kortárs építészeknek a. a mm -hmm. Talán ö, egy vagy kettő van szintjét. bennük közülük, ami egy kicsit olyan jobb, de az, az egésznek az összatása rendkívül város nem nem, nem, nem, nem, nem, nem te egy Falat húztunk volna rá Nekem csak egy esztetikai kérdésem van, hogy. Ha mondjuk a tervező oldalát nézem, ezt a, hogy tudják, aki tervezte? A Foster cég. Tehát ez, ez egy nagyon híres angol tervező Igen, iroda, hogy miért jó egy tervezőnek olyat tervezni, ami egy 20 méteres uh, sikátorban, mert ez, a, ez az utca, ez nem egy széles utca, hát az egyik oldalon egy tűzfal van, ugye a, a másik szálladának a tűzfala, és az egész utca mennyi lehet? 20 méter? körülbelül, hát ez Igen. a régi pesnek az utca mérete. Egy sávos. Még annyi sincs. Még talán annyi sincs. Ugye két szűk járda, és egy sor parkoló, és, és egy sor De még az sem, mert, mert utca az most sem már be van rendesen szűkítve. Tehát egy, egyetlen egy sávon mehetnének a járművek. Am Amivel hirdetik magukat. Tehát kérdősz, magyarul, az, az magyarul, ha azt mondom, hogy én építész vagyok, és szeretnék valami megmutatni, és akkor egy monumentális épületet, akkor mérő egy olyanba építeni, ahol egyszerűen nincs például rálátás? A, a tetejére tervezett szállodát hirdetik, úgyhogy budapesti panoráma, valóban hogy sőt, dunai panoráma, hogy, hogy onnan rálát a, a Dunára, és, és a, a kerületet csúnyaszóval megeteti azzal, hogy a, a belvárosi 5. kerületi lakosság ö, idős emberek egy, egy ö, kabinna fölmehetnek a, a tetőkertre, és ott ö, közkerként ö, működhet. Na most ez azért, azért nevetséges... És ott az, íhatnak 2000 <coughs> forintért valami koktél. Na most ez azért nevetséges, mert ott van a gyönyörű Vörösmarki ott persze. van az Erzsébetér, ott van a Nádortér, ott van a Dunakorszó. Tehát, tehát egyszerűen egy, egy, egy, ö, egy annyira Látható és primitív. Sőt, ha azt mondanám, ez, ott van a mostani új főutca, a, igen, ami igen a, ezt a szíve, funkciót így van, ugyanúgy. Így teljesít, Na most magát a, a Dunára rálátást pedig most már a, a közgazgatási hivatalnak a, a véleménye, amelyik azért tartja magát a főváros rendelési terve magassági korlátozásához, tehát lefejezi, és így, így már mindenképpen egy jellegtelen törpe, én azt hiszem, hogy már magától is elfogálni a, a beruházó e törképpen a háztatők fölt lehetne átlátni, és mondjuk át lehetne látni a túlsó de most, de most már nem lehet, Aha, mert, mert, mert, nem, mert, mert, mert a, a maximum 25, illetve 30 méter lehet. Tehát így, Akkor eleve az az épület, ami a Vörösmartit téren van, meg a Vigadon, meg az új is lefogja a látványt. Igen, Aha. és volt egy társunknak egy szellemes kérdés, a amikor másik a az, az urbanistikai társaságnak is. volt a, a beszélgetése, Aha. hogy hogy egy, egy ilyen, vagy akár kisebb, de a görös házak fölé magasadó épületnél annak a háznak a kéményei, mint, mint alumínium pálcák majd ott meredeznek, és, és akkor ez hogy fog kinézni? semmi er, szóval semmilyenre nem, nem, nem gondol, csak az, hogy, hogy ön, ön, ön, ön, neki... Ön, megtérülő beruházása legyen, és, és valami dóranás Éppen egy kollega azt is mondta, hogy nem, nem egy egyedi tervez. Ez valahol Új-Zélandon látta már ugyanezt a tervet, Aha, tehát még azt sem lehet mondani. Semmiképpen mondani. nem veszi figyelembe a helyadottságait, semmiképpen nem egy egyedi terv. Szánalmas, hogy csak azt. És, és egyébként, ha maga építész. Igen. Nyilván ebben jobban bele lát. Ha ez a beruházó egyszerűen követni azt, amit ott lehet csinálni, és azokat az épületeket úgy újítene fel, és úgy töltené meg funkcióval, akkor nem jutna a pénzéhez, és nem nyerne? De azt hiszem, hogy, hogy igen, de nem csak ő, hanem, hanem a nemzeti érdek is azt mondaná, hogy hogy a, a belvárosnak az egyetiségét kell visszadni, hiszen itt a, a Fischerház az egy áruház volt, és, és mindenképpen abszurdum az, hogy egy nagy bevásárló központot, mert az is lenne ebben, behozni a városba, és, és hagyni meghalni a, a Petőf Sándor utca, Váci utca, Kossuth Lajos utca üzleteit, hiszen a turisták semmiképpen nem ezért fognak jönni, hogy, hogy egy egy tervet nézzenek, hanem azért mm -hmm. csodálják, sokszor csodálkozunk, uh -huh. hogy még mi, miért tartják még mindig szépnek Budapestet, amikor uh -huh. mi inkább már az ezer hibáját uh, látjuk, éppen azért, mert a, az egységes összképét látják, hiszen nem véletlen virágörökség. Uh -huh. az, az azt jelenti, kapod. hogy ez a beruházás az önkormányzatnak az eddigi törekvéseit is torpedózza, igen. Tehát az, hogy, hogy, hogy egy élhető belvárost csináljon, hisz, hisz ez tulajdonképpen egy, egy, egy feszít, szétveszíti ennek a kereteit? É, igen, itt ö, ö, sajnos azt ö, el kell mondanunk a hallgatóknak is, hogy hogy Magyarországon 1990-ben egy olyan ö, típusú önkormányzati törvény ö, született, ami ma már tudjuk, ö, és hát nem, nem csak a, a, a civilek, hanem most már ö, szerencsére a politika is rájön, hogy, ö, hogy nem lehet az, hogy egy, egy főváros, van egy kerület, önálló települési jogokat élvezzen. Itt is ez a helyzet hogy nem a főváros egységes arculatát, egységes rendezési szabályozását nézik, és, és a, az össz terület és telegazdálkodást, hanem egy kerület, itt most az ötödik kerület, minél nagyobb pénzt akar szedni egyes telkek és épületek kiárusításából, hogy visszaforgassa egyéb beruházásaihoz, vagy akár a működési költségéhez. Hát Most napirenden lesz közeljövőben, bár nem igen tudjuk a tartalmát az önkormányzati törvény motosításának, Főváros tekintetében semmiképpen nem áll meg a, a jelenlegi szint egy más kérdés, hogy itt az ország ö, ö, kisebb településeinél is, ö, hát milyen változtatás szükséges. Miért alá vétnénk a, a tervtanácsra szeretnék visszatérni, hogy elhangzott ott a demonstráción az építészkamara részéről, hogy visszahívták azokat a tagjaikat, akik ezt a tervet megszavazták. Most az a kérdésem, hogy nem a delegáló szervezetek döntik el, hogy ki ö, küldenek a téltanásba, tehát ezt, ezt meghatározhatja -e valaki kívülről, hogy, hogy, hogy kik legyenek a tagjai. A, amennyire én tudom, a delegáló szervezetektől véleményt kérnek, hogy, hogy kik legyenek tervtanácsi tagok, de ebben nem vagyok egészen otthon. Viszont, hogy az adott témához kit hívnak meg, abban semmiképpen már nem kérdezik meg az adott delegáló szervezetet. Tehát van egy, egy merítési lista, mondjuk egy 40 fő, és, és a tervtanácsnak az elnöke választja ki, hogy, hogy arra az adott témára, akit hívjon be. Ebben az esetben is ez volt. Hát akkor ez gyakorlatilag megint egy olyan szabály, ami változtatni fog kell lenni a önkamat törvényen együtt, mert ez teljesen gumivá teszi uh -huh. a terványos mentelését. Az igazságos az lenne, hogyha mondjuk véletlenszerűen kisorsolhatnál. Hát nem, ne nem. Ez, ez, ez komolyabb dolog annál, hogy véletlenszerűen menjen. Hát aki a, a, a, a, a van az adott uh, témában járatos... Mind, uh, a legjobb uh, szakértője annak a Egyik Egyébként a tervtanásnak lehet, hogy mondjam, csak önálló koncepciója, tehát összeülnek ezek a tagok, és, és kialakítanak közös Irányvonalakat. Hát. Tehát, hogy lehet -e sejteni, hogy mondjuk egy tervtanásnak, mondjuk ö, egy bizonyos kérdésben inkább ö, erre fog húzni a kialakíthatnak -e ilyet. Vagy mindenképpen ez egy olyan sokoldalú valami, amiben nagyon ellentétes érdekű ö, feleket ö, kell, vagy berakni, vagy vannak benne. Hát szakági, tehát a különböző szakterületet képviselő kollégákból áll össze, nyilván műemlékhez ért kollégából is, és hát attól függ, hogy ha ez, ez, ez településrendezés terv, akkor természetesen azok a, a kollégák de hát azt kell, hogy mondjam, hogy eléggé meghatározza, hogy ki a tervtanácsot, mm -hmm. az, hogy kit hívnak be. És sajnos itt az utóbbi évek gyakorlata az, tényleg nagyon sok vita van kamarán és az építészkművész belül is, hogy, hogy készkezett most, hogy itt leegyszerűsítsem, csökkennek a tervezési munkák, és, és hát kompromittálódnak uh -huh. tervezők. Mi azért azért én, én magam nem épület tervezéssel foglalkoztam a szakmai gyakorlatomban, uh -huh. hanem én városépítész vagyok, azért tartjuk rendkívül fontosnak azt, hogy, hogy maga a, a, a település rendezés mint, mint keret nagyon szigorú legyen, illetve hát aztán a, a, az egy külön téma, hogy az építés hatósági engedélyezés ki legyen véve az önkormányzatok alól, hanem egy, egy állam, amikor ez állami funkció, és akkor már van egy, egy védelmények, ellen, és, és tényleg, hogy a, a, a hosszú távú értekek érvényesüljenek, és, és ne, ne, a, ne a peruházok diktálnak abban, hogy, mm -hmm. hogy, hogy, hogy, hogy nézzen ki a település. Na most az örülök, hogy a Váraja Szövetség képviselő is megjelent, mert főleg a, eddig mi az volt a fő problémánk, hogy Ezekkel a megmozdulásokon, akár városvédő, akár mindenképpen a városa kapcsolatban lévő ö, szakmai rendezvényeken, lássuk, hogy a társaság, hát az átlag az nem volt éppen alacsony, és ezt hiányoltuk, hogy, hogy hol vannak a fiatalok, hogy, hogy tudnak megszólítani őket, és erre megjelente maguktól. És ennek nagyon, ö, ez egy áttörésnek érzekelem a magam részéről. És tulajdonképpen itt az első kérdés talán az, hogy, hogy hogy keverettetek bele ebbe a egész világba, hogy a város vélemét fölvállaljátok. Hát igazából a, ez következik a mi profilunkból, tehát mi egy értékvédő szervezet vagyunk, és mi úgy láttuk, hogy a főként a lakosságnak, illetve a szakvának a véleménye azt nem kérték ki. Tehát, hogy rengeteg olyan folyamat van Magyarországon, gazdasági társadalmi folyamat, ahol a lakosság illetve szakértők vélménye egyszerűen nem érvényesült, és ez egy általános probléma Magyarországon. Tehát ez nem ö, csupán emlik védelme, ez egy általános jelenség, és ez, ez hozzá kapcsolódik a mi egész tevékenységünkhöz. A mi célunk vége az, hogy a helyi lakosok Véleménye, érvényesülje. Tehát itt a, ebbe az esetben beruházó senki sem kérdezett meg, titkos megállapodásokat kötött az önkormányzattal, és ebben a lakosság nem, nem is tudhattak volna a érintettek. Tehát mi, mi azon az állásponton vagyunk, hogy minden olyan ügyben, amiben a lakosság érintett, nekik tudomásul kell lenni volna, és a ő véleményüket figyelme kell venni minden esetben. Uh -huh. Honnan a név, hogy váralja a szövetség? Hát sokan úgy gondolják, hogy az első kerülettel kapcsolatos, de ez igazából nem így van. Ez egy elképes szó, ez onnét tevet, hogy a középkorban a váraljában élő polgárok alkottak egy réteget, és ők őrizték és óvták a várat, és esetleg építelték, és ez egy ilyen középkorjas jelkép, uh -huh. historizáló, uh -huh. és mi vagyunk a vállalja nép. Tehát mi vagyunk azok az emberek, akik őrzik az értékeket, és hozzáadunk az értékekhez. Uh -huh. Hát én a, ezzel a demonstrációs sorozattal kapcsolatban találkoztam veletek, de mióta uh, létezik ez a szövetség. 2007. december végén alakultunk. Uh -huh. Uh -huh. A szövetség mit jelent, hogy több egyesület, civil szervezet a Na, mi egy tagja? Mi egy vagyunk, ez egy a népszövetsége végelmében. Mindenki, Aha. aki egyet velünk, egy, egy szövetséget alkot. Hát mondjam, hogy ez azért izgalmas, ugye, mert akik régebben kezdtek ilyen civil megmozulásokkal foglalkozni, meg egyesületekkel, mi még túlságosan hogy mondjam, ragaszkodunk azokhoz a törvényi Hát leírásokhoz, hogy mi egy szövetség, mi egy üzés, és nekem nagyon szimpatikus, amikor valaki egyszerűen a dolognak az igazi értelme szerint beszél, és nem pedig az, amit a jog használ. Nagyon jó, hallottuk ezt, hogy, hogy mit értenek a, a szövetség alatt, mert én ott voltam a 5. Kerület testületi ülésén ahol a, a polgármester úr azt mondta, hogy miköz a szövetséghez, eh, ehhez az ügyhöz, sőt viccesnek eh, titulálta. Eh, még azt hadd mondjam el, hogy ez a bizonyos eh, titkos megállapodás, vagy nem titkos, eh, nyilvános volt ez a testületülér, de természetesen az előterjesztéshez eh, eh, nem lehetett nyilvánosan hozzájutni, amikor is egy előző este fél tízkor kapta meg e-mailen azt az anyagot, amit másnap reggel tárgyalta a testület. Ez egy Bianco csekk jóváhagyása volt az Immobilia RT-nek, amit településfejlesztési szerződésnek titulált a polgármester, és annak ellenére, hogy az egyik képviselő kérte napi rendről levételt, mert a szervezet és működési szabályzatot is megsértette, az előterjesztő polgármester, hiszen a, a önkormányzati képviselők is csak fél ötkor jutottak hozzá, és a szervezeti működési szabályzatban legalább 24 óra van előírva. Tudomások szerint azóta sem fonták ezt vissza, de olyan, nem tudom másképp fogalmazni, olyan számalmas volt ez az egyébként együttműködési megállapodásnak titul, hivatalosan titulált anyag, hogy semmiféle műszaki tartalom nem volt benne. Azt írta, hogy kis vagy nagy beruházás, a nevét is Fashion Street római kettőnek titulálta, talán remélve, hogy, hogy az emberek figyelmét, vagy a képviselők figyelmét is eltereli, hogy azt se tudják, hogy egyébként nagy valószínűséggel nem, nem tudták, azt hogy mit tudjuk, hogy a Fashion Street 1 az e, Igen. Mert ilyen e, címen azért igazából a budapesti polgár nem keresi ezeket. De, ezeket. de valószínűleg a képviselők se tudták, uh -huh. hogy, hogy mit akar ez, miután ők is talán inkább így találkoztak vele, hogy Bécsi utcai beruházás. Tehát én feltételezem azt, hogy, hogy akik akik jóval hagyták, adok se tudták, hogy vagy el se olvasták, de még a címéről se tudhatták, hogy mire szól ez az együttműködési megállapodás. Ez egy részvénytársaság, tehát a körbe akar fektetni. Név szerint is tudjuk, hogy ki áll mögöttem? Hát a Csipak Péter szokott nyilatkozni, több épületnek ott a tulajdonosa is, Elekes András az ügyvezető igazgatójának az Immobilia RT, ZRT, vagy nem is tudom mi a titulusa, akit személy szerint ismerünk Gáborral, hiszen kollégánk volt városrendező, sőt az édesanyja az építésügyi minisztérium településrendezési osztályvezetője volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem fogja a fiacskáját megdicsérni az édesanyja, hogyha ilyenekhez adja a, a, a nevét. A bárhoz a szövetséget elfogadták ügyfélként ebben az ügyben? Hát tudomásom szerint elfogadták azt hozzá kell tennem, hogy én nem én foglalkozok főként a védelmi része. Tehát a fej, van egy fél feladat megosztás uh -huh. közöttünk. Tehát ez a ügyjel, főként a Hetzman Robert ennökségi tag foglalkozik. Uh -huh. Tehát nem tudok ezen kommentálni, hogy a, konkrétan felvettek-e minket, mint ügyfél. Uh -huh. Mert hát végül is, szóval a kérdés arra irányul, hogy szóba állnak-e Hát szóba állnak velünk, igen. Azonban a petíció sem volt hajlandó a polgármester hivatalát venni. Tehát nem, nem. azt mondták, hogy nincs jelen a polgármester, és nem is fogja átvenni. Tehát ez rendkívül elszárkózóan viszonyulnak ehhez. a polgármesteri hivatalnál. És uh -huh. volt valami reagálás ezekre a demonstrációkra a másik oldal részéről, vagy teljes hallgatás? Ö, hát ö, hivatalos reagálás nem volt. Hát hallhattunk a médiában Csipak, Péter nyilatkozatait, ahol, hogy hát igen vannak tiltakozások, de mégis véghez viszi a tervei. Tehát ö, annyi Eredménye van a tiltakozásoknak, és egyébként az élő láncmozgalom rendezvények is, hogy azért figyelme veszik, hogy vannak tüntetések, csak nem éppen érdekli őket. Úgy tűnik. Tehát hiába a legmozdulások úgy tűnik, mintha minden ezt vég az Ha nem öt épülete, akkor három épület elbontásával ez úgy látszik nem lényeg. Csak a pénz. Uh -huh. Igen. Azt mondjam, mint legutóbbi történés, hogy az ICOMOS Magyarországi Szervezete a külföldi szervezethez fordult, és a hétvégén megérkezett az ő levelük, amelyben az angol nyelvű levelet megkaptam, amiben a miniszterelnöknek, a kulturális örökségért felelős nemzeti erőforrás miniszterek Rékei Miklósnak, Tarlos főpolgármester úrnak, és, és azt hiszem az ötödik kerleti polgármester úrnak is küldik ezt a levelet és, és a, az UNESCO világörökség irodájához is elment egy levél, amiben kérik, hogy vizsgálják meg annak a annak az esélyét, hogy Budapesttől egy ilyen megépítése esetén megvonják a világörökség címét, és ez nemzetközi szerződésbontással jár. Tehát nem ez az első és talán utolsó ügy, ahol nemzetközi segítséghez kell fordulni, és hogyha ha, ha a lakosságra és a szakmára, nem hallgatnak, ami mindenképpen azért kell jár. Tehát ez simán nem megy, akkor talán hallgatnak a nemzetközi szervezetekre. A Váraja Szövetségről hadd mondjam el, hogy ők, ők voltak az a bátor szervezet, akik a Szépművészeti Múzeum kapcsán a köztársasági elnöknek írtak egy levelet, amiben leírják a, a képtelenségét ennek a, a szép művészeti ügynek. Nem tudom, aztán köztársasági elnök úr mit válaszolt, de ez, ez mindenképpen egy fantasztikus cselekedet volt részükről. Köszönöm. Hát érdemes a kapászóban erről is beszélni, hogy akkor ez az ügy, mármint a szép múzeum, ugye, vagy alakult Hát tudomásom szerint már nem fogják azt megépíteni ott a lépcsőt. A... Hát csak a hallgató kedvéért, hogy már volt szó ugye régebbi adásban, de azért nem mindig ugyanazok hallgatják, hogy itt miről is van. Mit terveztek oda? Hát itt arról van szó, hogy a szépművészeti Múzeum elé egy olyanféle ilyen hát lépsőszerű építményt, kívántak volna építeni, ami teljesen az épület nem függ Tehát egy modern, akár stílusú stílus, vagy ilyen betontömeget kívántak gyakorlatilag. A hősök terén, ugye? Igen, a hősök terén. Tehát ez a egész tének a hangulatát hát megbontotta volna. Ez a jellegű, hát, igen, ez egy ilyen nagy nagy kocka az utcás sarkán, egészen, mondjuk, ha szabad így mondanom, nagyon idétlenül, a helye is szerintem idétlen. Igen. Tehát... Hossza. Egyébként lejáratnak nevetséges, hogy, hogy most nem akarok senkit megsérteni, de hát egy, egy nyilvános WC lejárathoz hasonlít, csak 20 méter magas üvegdoboz van fölépítve. Tehát az egész valahogy annyira értelmetlen. Igen, tehát e, e, itt is e, én úgy szoktam. ez nem azt vitatom, hogy esetleg amit fejleszteni akarnak, annak ne lenne értelme, csak ez a, ez a megoldás, ez, ez borzasztóan néz ki. E, valóban a, én is úgy bár tudom, hogy van egy olyan áttervezésről, bár nem tudom ez is mennyire e, aktuális, vagy mennyire jóvá hagyott, hogy mégsem bontják el a, a Szépművészeti e, múzeumnak a a lépcsőjét, mert az egy, a műemléképülethez egy hozzányúlás lenne, viszont ehhez a dobozhoz ragaszkodnának, aminek, úgy a semmiféle funkciója nincsen, onnan lefelé akarnának menni, és nem fölfelé, tehát semmi más, mint az egyetlen nemzeti emlékhelyünknek a tönkretétele, mert, és, és persze törvénysértő, ez is olyan értelemben, ami ellen én magam adtam a fővárosi főügyészséghez egy törvényességi felvizsgálati kérelmet, hiszen az egész városliget egy, egy telek, méghozzá közterület funkciójú, tehát nem építési telek a hősök tere, ezért építési engedélyt nem lehet kiadni rá. Tehát jogellenes volt, és itt ennek az építési engedélyét, ami nem is elvi, hanem rendes építési engedély volt 2008-ban. Maga a Műemlékivatal építés hatósága adta ki, és, és ez törvénysértő, csak akkor... De visszavonták így ezek után? Nincs tudomásom arról, még a főügyészségről márciusban adtam be, és a mai napig csak olyan levelet kaptam, hogy további iratok bekérésére van szükség. De még a funkcióval is olyan értelemben baj van, hogy, hogy természetesen ez EU s pénzek motiválnák ezt is, mint több vitatott beruházásunkat, hogy turisztikává fordítják át az egész funkciót, és a teret több nyílással megbontanák, ami véleményem szerint még nemzetbiztonsági kockázattal is jár, hiszen ott koszorúznak az ismeretlen katona sírjánál a idejövő magasrangú személyek, és akkor hát sokkal nehezebb védeni a biztonságokat, hogyha ott a föld alatti része. De ha ez nem építés se akkor tulajdonképpen a föld alá tervezett dolgokat sem feltétlenül lehet megepíteni. Nem lehet az, uh -huh. az, azt sem és uh, uh, ahhoz, hogy, hogy az építési uh, terület legyen, ahhoz meg kell osztani a, a területet, és a rendezési uh, terv uh, egyeztetésnek uh, végig kellene menni. De hát ez is világörökség és műemléki terület, tehát azért uh, sokkal bonyolultabb a, a dolog. Uh, tehát itt nincs szükség ilyen turisztikai beruházásra, és csak is turisztikai célra ad az EU pénzt. Múzeumfejlesztésre nem. Tehát ráadásul a, a, a, a múzeumfejlesztésre szállt költségvetési keretet kell turisztikára fordítani, ahelyett, hogy a műcsarnok és a, a, a szépművészeti múzeum kiegészítő funkcióját helyreállítanák, hogy, hogy éppen a városligetben épp elég ö, látványosság és idegenforgalmat kiszolgáló lét bevonnák, most uh, uh, uh, uh, hát újítják fel a, a pája épületét, ami étterem volt eddig is. és kiváló annak a, a Gundel és egyáltalán a környező intézmények egységes kezelésbe, funkcióban kellene összefoglalni. A zsolnai burkolatok gyönyörűségesen ott vannak a Városliget felhagyott és romladozó épületeiben. Tehát ez, egy, ez, ez is szintén egy világcsodája a, a Városligetnek az objektumai. Nem, nem újabb, olyan turisztikai objektumokkal kellene az egészet kifordítani, amelyre semmi szükségünk. Nekem úgy tűnik, mintha ugye mi ezzel a szép már foglalkoztunk, és itt a szép a, a főigazgatója a személy, aki, aki ö, hogy mondjam, úgy mögött áll, mármint ennek a fejlesztés mögött áll, de ugyanilyen szemét én nem láttam mondjuk a, az egész városliget, vagy önnek az egész egységnek a, a, a a mögöttes személyekén. Tehát itt úgy tűnik, hogy valóban a közszolatban már lehet, hogy tényleg az eltűnt, vagy el, eltűnt évtizedekig. Hát körülbelül az történt. Tehát az elmúlt évtizedek alatt egyszerűen oda redukálódott, hogy van itt egy épület, ezért én vagyok felelős, ott van egy dolog, azért én vagyok felelős, a harmadik irzé. És valamikor ezt, ha ezt egységesen kezelték, és ennek a nyomai még fölfedezhetők, és, és ilyen értelemben mondjuk nekem is a szememet nyitja ki azt, azzal, amit mond, hisz ö, én sem egységes valamiként gondolok a Városligetre és a körny környékére, pedig lehetne egy is tekinteni rá, okay. hisz ez valamikor egy időben egy kéz igen. Által jött létre, határozottan építészetileg is. Ez a térspeciál konkrétan egy kézzel jött létre, tehát egy építész. Elég, elég jól ízesül sikerült. a többi része is, ugye, a a, a az állatkert, az, tehát ezek azért igen. időben nem szakadtak el egymástól. Igen, végül, igen. Mondja ez valóban? Az meg teljesen. Egy, egy tervezés volt. Tehát ez egy, ez elhangzott, hogy ilyen kép értékű maga a tér, ezt mindenki tudja, mindenki érzi, kivéve úgy látszik azt hogy az építést, aki ezt a kockát megtervezte, és ö, teljes egységben marad fönt, mert egységesen megtervezett tér, és ha elmúlt évszázadban hát ö, velképesztem volna meg is tudott maradni ilyen egységében, Mindenféle háború forradalmak a, a ellenére is, és hát most akkor békeidőben akarnák ezt megbontani, most ez az, ami, eh, hát kiütötte megint csak a bűszeszítékot, sajnos túl sok ilyen van, ami, ami kiüti, eh, és, és eh, szinte azt érzi az ember, hogy semmi se szent. Mert hogyha a hőső nem szent, akkor már a kozsotadosté szent, akkor már teljesen, bárhol bármit lehet csinálni. Eh, az előző példa is azt mutatja, hát hiszen a, a város hogy is volna közepe. Hát elvileg készült még a 30-as években ilyen uh, terpályázat, hogy, hogy a Budapestnek, mint olyannak uh, főterét alakítsák ki, és mondtuk, itt már Deák tér, Madács tér, Elzsébet tér, vonulat, ahol eléggé nagy terek, nagy méretű terek uh, alakultak ki. De hát uh, itt aztán hogy alakult ki a dolog? Hát lett egy állami gödör, meg egy fővárosi gödör egymás mellett. Nélképszerűen ez van nekünk a főterünkön. Helyette van egy helyettesítő főtér, az a Vörös tér, amelyik egy kisvárosnak lehetne a főtere, nem egy ekkorának, de egy jobb hián oda szorultunk a gödörök elől, ami szintén egy jelzem egy, egy monstrummal, ami szintén megérne egy misét és ott annak a tő szomszédságában akarnák ugye megépíteni ezt a e, cepadinnek elkeresztelt épületet, ami szintén azt mutatja, hogy semmi sem szent. Tehát, amit az előbb mondtam a a, a Hősötterével kapcsolatban, tehát nincs olyan, aminél egyértelmű lenne, na ehhez nem nyúlunk. Ilyen, ügy volt egyébként a lakparc édesítés ötlete, amit szintén nemzetközi E, nyomással sikerült megakadályozni. Szinte állandóan nagybácsíhoz kell szalagálnunk. E, mert a mi véleményünket, ahogy elhangzott a szövetség részéről is, lesöplik egy fél mozdulattal, kik ti alapon. Hát mi csak egyszerűen ennek a városnak a lakója vagyunk, semmi különös. E, tehát ez a fajta hozzáállás, ami e, alapvetően veszélyezteti a városunk értékeit. E, és nem tartható. Tartjuk most egy pár perc szünetet, kis zenét, és akkor utána folytatjuk a beszélgetésünket. deserves a quiet night deserves a quiet night városi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Bányai Géza. És Gábor. És két vendégünk van, Buzna Margit, építész és város, Vár Alja Szövetségtől. És most át fogunk arra az oldalra, ami tulajdonképpen legalább olyan fontos, mint a konkrét ügyek oldala. És ez pedig az, hogy hát ő hogyan tovább és hogyan fogja tudni a jövőben a, a civil, és itt most egy szakmai civilnek nevezhetem ezt a közösséget, mert tulajdonképpen civil pályára vannak lökve nekem egy kicsit úgy tűnik, járba építészek, járba építészek. Azon az oldalon kell megjelenni ők, mint a, a lakosság, ami önmagában talán nem baj, de, de egy, egy szakmai döntés folyamatban eléggé sajátos hogyan lesz tovább. Hát tudom magában tényleg nem baj, mert az, hogy az ember tényleg a lakosság képviseletében, vagy érdekeinek a képviseletében szakmai alapon fölép, az, az kifejezetten jó dolog, szóval, sőt, tulajdonképpen, hogy jobban ez lenne a az önkormányzatnak. Tehát szereptéveszőben nem a civilek vannak, hanem az önkormányzat, amikor a lakossággal szemben egyes befedetők érdekeit képviseli holott nem a befezettők választották meg őket, képviselőnek, nem az ő képviselőik. Tehát ezért aztán ilyen muszáj herkodásként vállalják föl a civil szervezetek ezt a szerepet, és ez egy nélkülszetetlen szerep, tehát igazából mert csak megköszönve lehet, hogy akik ezt hát voltak éppen minden támogatás nélkül vállalják fel a város védelmét, amit a hivatásosokkal helyet, sőt alkalmas, a Bedú szemben is. Úgyhogy ezt tudom erre mondani. Ö, valóban a civileknek kell fölvállalni azt a szerepet, amit a, a, a, a rossz törvények és jogszabályok okoznak gondolok itt arra éppen az urbanisztikai társaságban amikor ennek a Bécsi utcai ügynek a vitája volt, amelyet pont az önkormányzati választások előtt nem engedtek megtartani a fugában, mert az az ötödik kerületnek a tulajdona és nem akarták hogy betűntották nem engedték, hogy ott tartsuk meg, mert nem befolyásolja az önkormányzati helyotósági választást és ott hangzott el egy, egy izraeli befektető nő nőszájából, hogy az a vélemény Magyarországról, de különösen Budapestről, hogy itt mindent szabad, minden beruhálás szabad, mert Magyarországnak kvázi nincs annyi esze, hogy a terület felértékeledéséből, terek felértékelődéséből származó bevételt adó vagy egyéb formájában lecsapolja, ahol a más országokban ez működik. És uh, én ott uh, kénytelen voltam ehhez hozzászólni, mert 20 évig a minisztériumnak ezen a főasztályán dolgoztam, és nagyon jól tudom, hogy már 1985-ben, amikor a telekárak mozgása már látszott, uh, tehát, hogy a telek értékes lesz, több megkeresés is jött a minisztériumba, hogy uh, csináljunk ezzel valamit, mert... Uh, mert Egyébként a magán zsebekbe, ö, vándorol a pénz, és az ingatlan spekuláció úgy elharapozik, hogy ő fékezhetetlen. Ebből az EVM volt, ugye? Igen, uh -huh. de ráadásul ö, mi, akik ebben a ö, szakmában dolgozunk, nagyon jól tudjuk, hogy a településrendezés megvalósításának az eszköze ö, egy, egy ilyennek a működése ö, és, és a, az építési törvény ö, még nem 96-ban, de utána lehetővé tette, és a mai napig működik ez, hogyha egy teleknek az értéke csökken, akkor korlátozási kártalanítást megkapják az emberek. Itt Budapesten is több ilyen ügyről tudok, hogy sok-sok tízmilliót -sok tettek zsevre, és most mégis minden utomódon próbálják a magasabb értékű övezeti átminősítést. És ezt ö, annak ellenére, hogy többször nekifutottunk, mint előterjesztés, nem engedte a, a, a politika. Ö, tehát 1985-től a mai napig, hogy ö, a, ö, ne ö, korlátozza ez az ingatlanadó ö, rendszer. A személyi jövedelemadót, az egyéb adórendszert, mert ez tulajdonképpen az adórendszerben lehet normálisan. Tehát azt kell mondanom, hogy a mindenkori politikától nagyon tudatos volt az, hogy ezt nem engedte a helyén kezelni, és ez az egyik fő oka ezeknek a ingatlan spekulációknak, hogy a mai napig ez működik. A másik, az építési törvény újjáalkotása kor próbáltak a kollégák visszanyúlni az 1937-es magyar városrendelési törvényhez, amelyben a rendezési terv jóváhagyását. Két miniszternek kellett eljegye, elejegyezni, a belügyminiszternek és az iparügyé felelős, az építés kivitelezési felelős miniszternek. Ezt sem engedték az építési törvényben megvalósulni, hanem ezzel a 90-es önkormányzati törvényel az önkormányzat maga hagyja jóvá a tervét, maga hagyja jóvá, hogy a, a telkek mire változnak úgy kül- és belterületen, és és szakmailag nem ellenőriz, nem szólhat bele senki, még a, a szakmailag felkent állami főépítés sem, illetve a, a miniszter aki, az építésügyi miniszter jótódja, aki, aki a, a rendezési terv jóváhagyásának az engedélyezéséhez ad véleményt, csak azt vizsgálhatja, hogy, hogy az adott törvényeknek megfelele. Tehát ez a másik, a harmadik pedig maga az önkormányzati törvény, hogy nem kötelező ellátási feladata a telegazdálkodás lakás az önkormányzatoknak, és a gazdálkodását nem vizsgálhatja senki. A a képviselők nem hívhatók vissza, tehát ez a, ez, a, ez a három törvény, és hát még vannak kapcsolódó törvények, az átalakulási törvények, tehát a privatizációs törvényekre gondolok, ezek együttesen adják ezt a helyzetet, és azt kell mondani, hogy még csoda, hogy egyáltalán csak, csak, csak ennyi baj történt, amennyi. Uh -huh. És hogy, hogy azért csak ennyi baj történt, ez azért nem kis részben a civileknek is köszönhető, és majd azért a jelen helyzetről is kellene egy-két szót ejtenünk, hogy most, most mi van készülőben a, a, a civilek ügyében. Nos, hát ezek a témákról már műsorban is több alkalommal beszéltünk, sőt hát hivatkozva egy imána nagykorú 18 éve elkészült tanulmányra, ami a Fővárosi Önkormányzat megrendezésére készült második mindenni cím alatt, ahol ezek a ugyancsak megszülettek, és azt arra kerültek megfelelő helyek, helyeken. Ö, senki nem mondhatja azt, hogy azért nem hozta meg ezt a döntést, mert nem tudott volna ennek a lehetőségéről. Tudatosan döntöttek úgy, hogy nem érnek ezek a lehetőségekkel, itt ebben a műsorban is többször felhangzott például egészen konkrétan, ha a lágymaiási hídat ha nem odaépítik, hanem a helyére délebre, bekapcsolva cseppelt a ipar iparterületet és a Ferencváros ipari részét, akkor a hidat ingyen meg lehetett volna építeni tetelekérték növekedésekből, és ezt a példát lehetne folytatni számos más esetre is, és ezzel szemben most ugye, tudjuk, hogy hát köcsöltési pénzből épült meg, és semmilyen érdemfejlesztő ereje nincs. És mindezeket nem csak, hogy itt mondtuk el számos alkalommal, hanem fel is hívtuk rá a, a, a, az esetben a fővárosvenetőjének a figyelmét, emiatt aztán büszkén mondhatjuk az első olyan anyag volt, amit a liberális városvenetés betított, mert szépen eldukták a, a sülyeztőbe és a munkaforzatásra pedig leállították. Tehát valami, azért, valami hatása mégiscsak volt ami, mi, mi kezdeményezésünknek. Tehát valóban ezek az eszközök, amiket 1937 ezeket 37-ben megalkottak, igaz, hogy akkor sem tudták konkrétan alkalmazni, mert amikor konkrétan arra kerül forrasor, hogy betermentett éteiköt növekedési adót vessenek ki valamire, valahogy az adott esetben éppen soha nem találták aktuálisnak, tehát akkor is volt spekuláció, csak nem talán, e, e, annyival voltunk beljebb, ha létezett egy közmunkatárs, mondjuk ki ezt a szót is. Tehát azért akármik mégsem lehetett megcsinálni. E, a spekuláció bizonyos keretek közé volt szorítva, és most ezeket a kereteket nem látjuk. Mm. És valóban Búzza van már igaza, hogy az a sodag, hogy csak ennyire rongáltuk el városainkat, hogy nincsenek például a harcolók Budapesten, ez például a Schneller István főépítésznek köszönhető alapvetően, az ő Don harcának, amit magányosan vívott, és, és a, a veszély nem el, Csak azt akarom ezen mondani, szinte, mintha azt kellene éreznünk, hogy a neheze van hátra és erre utált búzna Magyit ezelőbb, hogy még a jogszabályok is mintha rossz irámmal kelljenjenek változni jó, jó helyet. Tehát e, e, itt nagyon szárazon kell tartani a puskaport. Nem tudom, nektek van-e valami válaszmatotok -e ezzel kapcsolatban hát, a szövetségnek? Mi kidolgoztunk egy kollektív műemlékvédelmi tervet. Ez, még, nincs, még a konkrétum az, hogy főként a 5. kerület lenne benne a történelmi Pesti belváros, de, és a első kerület a vávis környéked, de gondolkodunk további kibővítéséről. Ez arról szólna, hogy abban tilos lenne bármilyen új stílusú épület, tehát meg lenne vagy szabva, hogy bizonyos -e akkor a korstílusnak megfelelő, történelmi jellegű épületek rekonstrukciói csak esetleg, de modern vagy posztmodern jellegű azon a körzeten belül törvényileg uh, tilos lenne. Tehát törvények lenne erről szóló javaslatunk és ez egyszerűen tilos lenne. Tehát semmilyen kifogással, semmilyen uh, kibúvó nem lenne ez alól. Uh -huh. Tehát jelenleg uh, törvényi szabályozás is hiányzik ez a fő probléma. Tehát jelenleg nem lehet De akkor az, mi lenne hogy... mondjuk azokkal a fokhiakkal, ahol mondjuk ma már semmi nincs? Hát azok zöld területek lennének, mivel Budapesten egy ö, felmévés szerint tizedvéssel... Áll... Állna rögtön a égnek a haja a önkormányzati vezetőknek, amikor az ő hatodik vagy hetedik kerületi szép kis ő, üres telkeiket parkát kéne alakítani. Lehet normális dolgokat tervezni. Mi, nagy műgondan lerobbantottak házat. Itt üzenem az, az ételbe, lehet normális dolgot tervezni, most is, 2010-ben is lehet a meglevő beépítési tehát, a, a, látványhoz illeszkedő épületet ma is tervezni. Nem kötelező ilyen futurisztikus üvegacél bombasztikus dolgokat tervezni mindenhova, igenis lehet illeszkedő dolgokat tervezni, a magyar... és az építészeknél, ami leginkább hiányzik és remélem valahol azért csak a pató lesz valami, ha nem be a máshol, az alázat. Mm -hmm. Tehát, hogy teljesen -e szíves tenni illeszkedni a város meglevő értékeihez, legalább egy olyan helyen, ahol van hova, egyébként ez segítség az építés számára is. Mm -hmm. hanem nincs hova illeszkedni, annál nehezebb a, az építés dolga. Tehát vannak azért szerencsére kevesebb nénk kéne, de jó példák is. De a stílusnál Például maradjunk. Például a... Zalabárinak a a szem, köztírodaháza, amelyik illeszkedett azért az extra áruháznak a városkapu voltához, ugyancsak ő neki uh -huh. van a, a göte intézet épülete, Igen. meg a bakás közelében is. Most nem csak a nevét szerettem volna, hanem magát az objektumokat. Tehát vannak jó példák azok. Én, én néztem, hogy csomó képed meg Lipchéről. fő Dresden ugye az jó szerint porá lett bombázva. És e, mégis az ó Drezdát lehet látni. Ezokat az épületek, amiből vagy maradtak, vagy csak fényképek, azokat is e, az eredeti stílusban építették újra. És e, lehet, hogy bent modernebb megoldásokat alkalmaztak, de a beosztások is e, láthatóan követi a a régi terveket. Talán lehet, hogy modernizáltak benne dolgokat és máshogy oldották meg, de semmiképpen nem az, hogy egy, csak egy fal mögött valami egészen más húzódik meg. Én Magyarországon ilyenről még nem hallottam, olyan, mintha a magyar építészek ezt ilyen, hogy mondjam, ezt ez, ez, ez egy stílus törésnek, vagy egy illetlen dolognak tartanák, ott pedig ez, ez egy nagyon szép várost hozott létre, de hát ezt te mondod Krakkóra is ugyanez volt De, érdekes. Varsóban. Varsóban. Varsóban. Hát az a rongaiból értették Mondjuk, mondjuk Dresden azért érdekes, mert ott igazán most kezdődött el, tehát a a berlini fal után jutott Igen. erre igazán pénzt. Tehát egy, ezek végül is modern épületek. Igen, Igen itt van a és nincsenek, És nem is, hogy mondjam, tehát nincsen, nem, nem stilizált, hanem, hanem, hanem rekonstruált épületek. Hát nálunk van ezzel kapcsolatban skrupulus, mert ö, ott például műemlékeket és minden a van helyre állítanak, tehát a Németországban nálunk ez tárgya, de középkori várakat unzsenírhe rekonstruáltak, és nem csináltak abból problémát, hogy most az, a hiteles, bizonyítható meg mit tudom én, hanem tokkal vonóva minden estő csinálták ezeket, is kész. Melyik úgy látták jónak. Nálunk érdekes, hogy, hogy nincs ilyen. Nálunk, ha véletlenül egy téligérő falat fölnagyobbítunk mondjuk fejmagasságigérővé, akkor el kell választani a régi köveket az új ne hogy vért összekeveredjenek egy valamilyen csíkkal. Tehát itt a hitelesség mindenek előtt, és, és utána jön minden más. Tehát... -e, van egy olyan Érzés, amit én próbáltam az el alatt mondani, és talán érdemes ezt mégis most fölvetni, fog kapcsolódni ahhoz is, ami a szerencsétlen civileket korlátozó törvényjavaslathoz is azt is illeti, de egy kicsit távolabbról szeretném megközelíteni a dolgot. Én két majdnem különböző, de nem egészen különböző dolgot szeretnék fölvetni. Az egyik egy ilyen, mondjuk az elméleti megközelítés, hogy, hogy én úgy látom, hogy mondjuk az egyéni gonoszság és a rosszossággal szemben, tehát hogy én nem, nem szívesen látom sem nagy erőknek az összeesküvését sem, hanem egy abszolút egy kulturális problémát látok abban, hogy a, főleg a 20. században az egész világon elterjedt és a magyarok ezt különösen átvették, hogy minden nagyon szakosított. A, a tudományban is szakosított, az orvos Orvoslás például ettől haldoklik Magyarországon, ugye, hogy olyan mértékig szakosított, hogy az egyik orvos véleményt se tud mondani egy másik szakterületre, tehát egy mondjuk egy bőrgyógyászati probléma, ami millió egy bőrgyógyászati dologra utalhat, azt nem kapcsolják össze, sose ülnek össze, ezek az orvosok sose konzultálnak én álljunk, mert tart az én területem, odáig a tied. És ez le van víve az élet minden területén, beleértve az üzletet is, ahol mi, ahol aztán a globális üzleti logikában, ez egyébként már nagyon szépen beleillik, hogy a jövőt is, és a kereteinket is mindig csak a következő falig látjuk. Az önkormányzat csak a, kö, a következő utcáig lát el, vagy csak a következő adó, mit tudom, ilyen, költségvetésig lát el, vagy a az éppen adódó gyors pénzig csak el. Már az, hogy ez a városba, hogy illik bele, az nem érdekli. Az, hogy ez az emberek sorsát miként befolyásolja hosszú távon, nem is gondolkodnak el rajta. Tehát ez egy, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon rossz paradigma, amit az egész világ egyébként követ. Annak ellene, hogy például pont az Európai Unióban ennek, hogy mondjam már, hát a felső szinten is van ellene, jelszavakban legalábbis valami, és egyes országok talán másképpen igyekeznek gondolkozni, de nálunk ez még nagyon erős. És ebből fakad az, hogy a, a civilek is ö, ilyen kis frontokon ö, jelennek meg, és ilyen frontokat tudnak nyitni egyes problémákkal. De nem, a civil összefogásban se tapasztaltam azt, hogy, hogy úgy gondolkoznánk, hogy oké, okay, akkor üljünk le, és mivel nagyon sok ilyen frontot nyithatnánk, mert láthatóan van mire nyitni, nézzünk a dolgokat a mögébe, és mondjuk, hívjuk meg azokat az embereket, hívjuk meg, akik a másik oldalon állnak, akikkel szemben most nekünk ö, pillanatilag érdek különbözőség van, és együtt kezdjünk elgondolkozni úgy, hogy mi az, amiben végül is aztán mindenki jól tud járni. És ez szükség szerint azt kéne jelenteni, hogy messze ki kéne nyújtani a, a távlatainkat hosszú távra, mert én szinte biztos vagyok benne, hogy mondjuk egy ötön ez a, hogy saják ezt a befektetőt? Cs -cs. Csipak. Csipak. Péter, ha leülünk vele normálisan, és nem, ugye nem a frontba kerül bele, ahol már az egója miatt sem, ö, ö, hogy már ott meg van támadva, tehát sajnos még ezt is figyelembe kell venni, És egy, egy, egy, akinek sok pénze van, és elég pénze van, annak elég, ha az egója meg van támadva, csak azért is képes a pénzét elkölteni, még akkor is, ha rosszul költi el, ezek után, hogy leülni, egy okay, nézzük meg, hogy lehet-e valami más csinálni ami neked is jó, nekünk is jó. Te se buksz rajta, te is az elképzelésedet meg tudod valósítani, és nekünk is jó lesz. És hát, ha csak valaki nagyon nem elvetemült, és én azért hadd higgyem azt, hogy az ember többsége nem ilyen, akkor talán megoldást lehet találni. Biztos lehet találni egy-két olyan szörnyű embert, nem lehet semmit csinálni, de és én ilyen törekvést még nem tapasztaltam. Tehát mit például próbálkoztunk ezzel a dialógusnak a beletőszésbe, de mi is túl, ezt túl elméleti szinten ö, közelítettük meg még, mert itt tulajdonképpen egy olyan olyanfajta gondolkodásmódot kéne, úgy gondolom elsősorban most a civil oldalnak elsajtítani, amivel például azt, amit a, az előbb... Margit leírt ez, egy, az, ez a törvényi probléma, amire mondta, hogy 85-ben se volt megoldás. De hát te azt mondtad, még 37-ben se volt megoldás, hiába volt rá már akkor törvény, végül is sosem ment át igazán a köztudatba. Tehát ez, ez ma a magyar, hogy mondjam, közéletbe, ez egy olyan mélyen beívódott hagyomány, amit, amit föl sem ismernek valószínűleg azok, akik... Az a gyanúm, hogy nem, a többségük nem is érti, hogy mi az igazi probléma. De azt látja, hogy vannak lehetőségek, vannak lehetőségek, ezt ne zavard meg. Mert ugye ez azt jelenti, hogy lehet a zavarosban halászni. Hát, ugye? Egészen, Megnézem, ott vannak mondjuk a leistinger ügyek, mit tudom, én, a izében a 11. kerületben most ugye ott ugyan látványos csontvásként megjelennek dolgok. Tehát semmi sem garantálja, hogy öt év múlva más csontvázak nem fognak kihullani, mert a rendszer nem változott meg mögüle. Ugye csak az egyik csontváz kiesik, és berakunk helyette esetleg egy másikat. Én nem gondolom, hogy nekünk a, a beruházás. mondom persze. Igen. Beruházokkal kellene. Ö, De miért nem? Leülni. Én azt hiszem, hogy nekünk éppen a civilek ö, egymás között ö, kellene összefognunk vagy vagy még jobban összefognunk, mert én azért jól azt látom hogy ebben az uh, internet meg mobil világban azért uh, hallatlan gyorsan uh, tudnak uh, terjedni a, az értesítések, és, és azért ez egy, ez egy nagy erő. Így uh, uh, nem, nem frontokat erősítünk akaratlanul is? Uh, minket nem kell, hogy, hogy uh, érdekeljen az, hogy a beruházónak mi az érdeke. Uh, nem nem uh, lehet, hogy uh, a Várója Szövetségnek egy kicsit más a véleményén. Azt hiszem, hogy, hogy, hogy a civileknek a, a, a, a, a hosszú távú érdekeket kell képviselni. És itt a 11. kerületben mondjam, hogy most tényleg egy olyan próbálkozásunk van, hogy területileg és, és szakcsoportokban is a civilek teljesen lefedik a kerületet, és tegnap előtt volt a település, fejlesztés, település, üzemelés környezetvédelem civil szekciónak az alakuló ülése, és a követke, és én ott a Sashegyet -Sas -Sas képviselem, és a rövid távú feladatokat és a hosszabb távú feladatokat leírjuk. És, és az önkormányzatot ezzel bombázunk, ugyanakkor megkapjuk a testületi anyagokat, sőt a bizottságokban is részt fogunk venni, és, és ezt az értesítési láncot. Tehát a, a, a civilek, a kerületi civilek, de ebben a levegő munkacsoport is benne van, meg mindazok, akik a, a kerületi iránt érdeklődőek és fogékonyak, és, és a, a, a civilek éppen az előbb említett rövid távukatos és politikai érdekek fölé helyezve magunkat, és a, a, úgy a természeti, mint az épített környezeti értéket képviselve, és a lakosság érdekét képviselve fogunk össze, és, és, és, és harcolunk. Úgyhogy itt az előbb, még itt a szakmai civil szervezetek összefogásáról is volt egy fél szó, van egy bizonyos fajta átjárás és összekapcsolás, de nem elégséges. Én úgy látom, hogy, hogy az urbanisztikai társaságban sem elégséges ez, és, és a Dépítész Kamara, sőt a Dépítész Szövetségen között is vannak viták, illetve amit itt említett, hogy ez a bizonyos szakosítás, szakosodás, vagy az átfogó szemlélet, valóban ez, ez, ez egy az információ mennyisége miatt alakult így, és tényleg azok a reformkori nagyjaink, akik, akik át tudták fogni, sőt azért nem kell egészen a reformkori visszamenni, gondolok itt Klépez Kúnóra és másokra, akik, de még a város tekintetében is nem, nem csak Podmanicki Frigyesre, hanem még helymű, mint a hát a rendszerváltás körüli még legnagyobb budapesti főépítészre is, akik tényleg az egészet átlátták, és éppen Heimernőről mesélték nekem a kollégák, hogyha ő megjelent a kereskedelmi ügyosztályon, akkor hapták vágták magukat, mm. és igenis a budapest főépítésze bele tudott abba szólni, azt hiszem talán már Schneller István nem, hogy, hogy az üzletek portája milyen legyen, és, és ne legyenek különbözőek a reklámtáblák, és, és az üzleteket funkcionálisan is terelni lehessen, hogy, hogy hol milyen üzletek jelenhetnek meg, semmiképpen nem diszkont üzletek, meg egyéb vitatható, még élelmiszer volt sem a körúton. Tehát ezek, ezeknek a, a rendszerét egy város vezetése igenis magára kell, hogy vállalja, és kell, hogy erre neki joga is lehetősége legyen. Nekem az hogy legyen. már csak abból kiindulva, hogy Budapest nem lett sokkal nagyobb, mint volt mondjuk a 30-es években, nem lett esemény, akkor is Hát volt, nem lehet, mert a területileg is, is sokkal nagyobb lett, és a lakosság szám most gyakorlatilag pont a kétszeresem előtt azóta, de nem mennyiségi kérdés ez hangsúlyozott. Nem a Hazagyanom, hát hogy ezeket a dolgokat ugyanúgy át lehet látni, ezek azért hogy mondjam, egy személet, azt jelenti, hogy bizonyos dolgok bizáltan jelentkeznek, tehát, tehát nem kell minden egyes kirakatot ismernie annak a, az embernek, hogy, hogy, hogy erről véleményt tudja mondani, vagy minden egyes épületet megnéznie. De itt ma, ma erre nincsen készség, talán ezt nem is tanulták meg soha. Tehát, tehát mm. akik, akik egymásra szembe leülnek, én, én sajnos úgy érzem, hogy sokszor a civilekből is, mert nyilván vannak szakmai, főleg a város tervezők, azok ebből elég különleges oldalt foglalnak el, mert, mert nagyon hát, holisztikus alapvetően a, a megközelítésük. De a legtöbb, a legtöbb a, a, hogy mondjam, az elégedettséget kifejezése jutató. Ö, civil, maga is nagyon szűk ö, ö, elképzeléssel rendelkezik a dolgoktól, Tehát ő sem érzékenye arra, hogy, hogy, hogy ö, amit ő akar, az hogy illeszkedik bele. A dolgok, ő csak látja, hogy valami disznosság van és ezzel ellen tiltakozik. Egyébként ezt meg kell tennie, tehát ez a minimum. Én csak egy következő fázisban gondolkozom, hogy, hogy, hogy nem lehetne ezt átlépni. Van egy alap. És az állam nem fogja ezt tudni átlépni, mert, mert az állam ilyen értelme nem annyira élő valami, mint szerintem a civil társadal. Van egy fogalom, hogy valamikor létezett, nem egy a Budapestnek a, a értékei keretkeztek helyi közélet. Akkor még valóban volt egy olyan ö, ö, fórum, amiben nem volt közömbös, hogy mi épül. Igenis véleménye volt az embernek, befolyásos emberletnek is, mm. arra, hogy, hogy, mi, hogy, hogy milyen városban akarnak élni. Ezt ugye a diktatóra elsöpörte, nem lehetett ilyesmiről szó. És utána, a rendszerváros után pedig ilyen csökötten jött létre. És azt kell mondjam, hogy ma a helyi közérlet, nagyjából a mobiltelefonok és az internetek világában létezik, a civilek világában, és nem része az önkormányzat. Sőt, talán még az állami szféra sem, ami eléggé abszurditás, teljes abszurditás és, és szereptévesztés, mert az önkormányzatnak kéne lenni a központjának ennek az egésznek. É, é, tökében, és most benne, meg ellenem egy. Egy mondjam, jött le mondjuk egy kis faluba persze könnyebben lenne megvalósítani, hogy az önkormányos üléseire az egész falu, vagy a, a jó, ez persze nyilván túlzásban nem fér be egy helyre, de az az ig, tehát nem csak egy-egy mondjuk tényleg elkötelezett vagy, vagy résen lévő civil szervezet ül oda be, mert hát beülhet, hanem 300 ember Kifeje az igényét, hogy ezt, ezt az órunk előtt Ez, ez nem így működik. Mm. Nem Már így, biztos vagyok benne. Ez vagy egy, egy vízió kép, tehát ne, ne érd úgy, hogy ezt pont így kéne megcsinálni, de ha ezt a nyomást érezhetné maga mögött. A, az testület, már... akkor tudná azt, hogy ő nem teheti meg. Én például valakivel beszélgettem, akiknek Svájcban van egy kis ház. Hát házad, igen, az szokás ilyenkor elhozni, és, és hát jó, hát ennek ott évszázados múltja van. De ők meg se vehették a házat, amíg a falu összenemült, és mint az amerikai filmekben, ott is a faluk népe összejön, és akkor ott megszahazzák, hogy mit lehet, és mit nem csinálnak. Ugye a kocsmába összejönnek, és megbeszélik 80 ember, és akkor el van döntve. Hát a svájci falukban ez pontosan így megy, a szemtom hogy magasabb szinten mennyire lehet ezt működtetni, de olyan mértékig direkt a beleszólás, hogy, hogy ott egyszerűen, hogy mondjam, nem mer eszébe jutni egy csomó dolog az embernek, hogy ott, ott megpróbálkozzon azon, mert tudja, hogy, hogy a szomszéd ha azt mondja, hogy nem, akkor az a falu véleményét már kifejezte. Egy, egy dolog, hogy Jó, ettől, Svájc most borzasztó messze vagyunk ettől, csak. Igen, és, és Kanadának, Ausztrálnak a több évszázados polgári demokráciája, és, és ahogy Kukács ért hogy tényleg ezt a diktatúra megszakította, eh, eh, és nyilvánosak a testületi ülések, eh, tényleg meg lehet nézni a, a, a dátumát is, de nem, eh, nem érteklődőek az emberek, a, a civil szervezetek mondhatók. Eh, de eh, dr. Kis Pista bácsi eh, utalok vissza amikor még a Rákóczi úti urbanisztikai társaság helyén mondta azt, hogy a önformázatiság egyáltalán nem csak, aminek most itt leegyszerűsítve nevezzük, ami a helyi lenne vagy a megyei, hanem a, a, a szerveződéseknek az összessége, ez csak együtt tehát a, a szakmai ö, ö, és a különböző mm. szerveződések ezek mind önkormányzatnak számítanak önkormányzat és ezeknek az együttese lehet csak az önkormányzat mm. tehát Uh, és, és akkor még nem beszéltem arról, hogy ez a, ez a 90-es önkormányzati törvény milyen, milyen torsz. Uh, tehát nem hívható képviselők, hogy a gazdálkodásat nem hívható. Tehát még ha normális lenne a, a, a, a helyhatóság, akkor is a többi uh, civil önkormányzattal együttesen alakíthatnak ki uh, egy, egy, uh, egy működést. És ez ma abszolút Igen. Nem tudom, te Hát nekünk is van elképzelésünk arról, hogy az egész mai országi politikai rendszert is uh, inkább az, uh, nagyobb fokú önkormányzatiság felé vinni, és akár a országgyűlés működését is uh, bevonni civil szervezeteket, például pártokkal együtt is. Tehát a uh, két Hát például igen, ez, ez uh -huh. egy elképzelésünk, hogy uh, két kamarás, egyes szakmai és civil szervezetek nyeljenek képviselte, tehát nem csupán politi politikai szereplők. Uh -huh. Tehát ez sokkal inkább hozzájárulhatna ahhoz, hogy a népakat közvetlenebbül érvényesülhessen. Na most ezzel szemben mi a valós helyzet? <gül> hát az... a kemény valóság, mert itt hírek érkeztek a Igen. jogszabályok változására, érdemes szerintem ezekről is egy párszor Igen, éppen civil szervezetek egymás között értesítették, Egymást, hogy a parlament honlapján szerepel, a önálló képviselői indítványként, ami azt jelenti, hogy a legkevésbé kell egyeztetni. Tehát nincs széleskörű egyeztetési kötelezettség. Beterjesztették Kósa Lajos Debreceni polgármester. Tarvos István, Budapest fölpolgármester és egy harmadik személy, akinek most nem tudom a, a nevét. A közigazgatási eljárásról szóló törvényből kivennék a nem túl régen beletett ö, ö, civil szervezetek ügyfélként. Ez az egyik legnagyobb víbmány. Ez az egyik legnagyobb vívmány. mi is ebben a Ceppelin ügyben is így lehetünk ügyfelek. Mi például a Sashegyvédő Egyesületben, a Budős út mellett most engedélyezés alatt zajló ügyben is, mint Sashegyvédő Egyesület is ügyfélként elfogadtak minket. De hogyha ezt kiveszik ebből a, a törvényből, akkor egyetlen egy civil szervezet, beleértve azokat a nagy szervezeteket, mint a csoport és ők ebben az ügyben már több tévéműsorban is szerepeltek. Ö, akkor nem szerepelhetnek ügyfélként, tehát marad csak a, a, a hangos vagy a halk tiltakozás. Na, a, a ez a, a az, szüntetés. amire azt látjuk, hogy a Tarlós is mondta, hogy ő ezt visszavartó. Tarlós István ö, miután ö, megismerte ö, a, azokat a tiltakozó véleményeket, hogy ez, ez mit jelent, ő visszalépett, de úgy tudjuk, hogy még nem ö, vették le a parlament jogalkotási tervezetéről, és éppen most a legutóbbi napoknak a fejleménye, hogy a Nemzeti Civil Alap forrás, illetve hát bizottságnak Csizmadia László lett az elnöke, és éppen a tegnap esti híradóban is hallhattuk őt megnyilatkozni ö, ennek a, a, az egész rendszerét ö, úgy tűnik nekem, hogy át akarják alakítani, ö, és tulajdonképpen mint egy megreformálni a, a civileket, akar beterelni egy, egy hierarchikus szervezetbe. Aha. Na most ez a, ez a két dolog együtt, a, a nemzeti civil alapban az országos szervezetek pályázhattak, eddig nem tudom, hogy a következő rendszer mi lesz, de a többi civil szervezet, mi például itt Sasegy Egyesület, az önkormányzatoknál pályáztunk és nyerünk is minden évben Aha. is, és éppen most hoztam magammal egy legutóbbi újságot, amit majd átadok a civil rádiónak, tehát meg kell mondani, hogy, hogy többünknek olyan félelme van, hogy valami egészen félre értelmezett módon kívánják szabályozni a, a civileket. Nem tudjuk még, hogy a szakmai törvények, most itt belejött az önkormányzati törvény, módosításában mi a, az elképzelés, feltételezem, hogy, hogy, hogy talán jobb, jobbítani fogják, de a civil szervezeteket gusba kötni semmiképpen nem lehet, és ezt, ezt nem, is, nem is fogjuk megengedni. Nem, nem minden információ nélkül mondom ezt, éppen itt a 11. kerületben is voltak ebben bizonyos csatározások már. Nétek van álláspontotok ezzel kapcsolatban? Hát mi ezt a törvényjavaslatot elutasítjuk mindenféleképpen, tehát több civil szervezet is köztük a Kellenligeti kör, azt hiszem, az is elutasítja, és mi is csatlakoztunk ezzel a kezdeményezéshez. Tehát ilyen jellegű törvény egyszerűen egy modern demokráciában elfogadhatatlan. Tehát, hogyha Magyarország tényleg egy a, komolyan veszük a demokráciát, az azt jelenti, hogy a akarnak és a szakmai véleményeknek érvényesülni kell, és ez nem lehet az ilyen jellegű a, törvényeket alkotni egyszerűen. Ez, ez a demokrácia szellemével ellentétes, azt kell, hogy mondjam. Hát igen, ez... Arra, hogy, kent, hogy mondjuk, ha egy ilyen, végülis azelőtt se volt ez a lehetőség, meg hány éve van ez meg? Nem tudom, Mondjuk, hogy tíz éve megvan, de tény, hogy, hogy sarokkövévé vált a, a civil kezdeményezéseknek. Tehát, tehát nagyon sok dolog ezzel kezdődik, hogy joga van ügyfélként föllépni civil szervezetnek, nem csak, azt, nem csak annak, aki, aki kifejezetten az ügyben megvan direkt ügyfélként szólítva. Tehát hát azért fűfavirág nem lehet ügyfél. Hát a virág meg, nem, megnézik. de ebben van ráció, hogy ne legyen, de a lényeg az, hogy mondjuk, ha ez nem működne, akkor azért hogy működött, és, és vannak-e, hogy mondjam, más módszerek? Hát nem, azelőtt se volt. Hát... Amit mondjuk nem erényként mondok most, hanem, hanem egyszerűen egy tény megállapítás. Ö. Én úgy, úgy tudom, hogy a kormányzatnak az a célja, hogy egy párhuzamos egyeztetési csatornát alakít ki az államigazgatási egyeztetésben, illetve a civil egyeztetésben, és, és lehetséges, hogy, hogy ilyen formán kívánja szabályozni de annak a, és ezt Rétvári Bence egyik előadásában hallottam, de amíg, amíg nem látható, hogy az, annak mi lesz a módja, addig semmiképpen nem szabad ebből a kett törvényből kiemelni a, a civil szervezeteket. Valóban vannak egyéb ö, módszerek, ö, mindenféle beadványokkal lehet bombázni úgy a, a, az állami szerveket, ö, mint a, az önkormányzatokat, ö, lehet most már 11 ezer aláírásokat ö, gyűjteni úgy a szép művészetinél, ö, mint ö, itt a ceperinnél ezeket le lehet ö, ö, söpörni, ö, ö, a, az, hogy egy, egy hatósági ügybe is bele e, tudjon avatkozni egy olyan civil szervezet, amely tényleg e, jobbkörre, e, akár szakmainak, akár területileg abba az ügybe e, beavatkozni, azt teszi lehetővé, hogy, hogy éppen a, e, mondjuk pontosan itt az építés-engedélyezés ügyekben, e, de lehetnek más e, szakhatósági ügyek, az ügyek folyamatában e, fel lehessen hívni a, a figyelmet a, a, a jogtalanságokra. Valóban egy, egy, egy normálisan működő ö, ö, jogállamban ö, erre kevésbé lenne szükség. De hát látjuk ezekben a konkrét ügyekben, hogy hogy jogtalan ö, ö, dolgok is ö, átsúsznak, mert hogyha nem felebbessen senki, akkor az jog erőre emelkedik. Jó, hogy van egy törvényességi felülvizsgálat ö, esetleg, de pont sajnos itt az építésügyekben tudjuk, hogy ha valaki egy szem téglát megvesz, akkor az jó hiszeműen szerzett jog, és, és aztán ö, kérhet már ö, kártérítést, és a bírósági ferek pedig olyan hosszan elhúzódnak, és, és tényleg olyan költségigényűek, hogy hogy hát sokszor meggondolják a panaszosok, hogy pláne közérdekből ezeket beadják-e. Most itt az ügyészségről nem is beszélve, aminek hát szintén vannak vitatható. Nincs például határidőz, vagy egy ügyesség mennyit alatt ö, válaszol. Itt említettem a műsor elején a Szép Művészeti ö, Múzeum ügyében. Közértekű így több törvénysért, és még, még sincs semmiféle válasz. Uh -huh. És nincs halasztó se. És nincs halasztó uh -huh. se. Ez a lényege, hogy, hogy ha nincs hatája hogy elhangzott, akkor beruházol, mert valami bármit megcsinálhat. Uh -huh és kész helyzetet teremt, uh -huh. tehát az, hogyha kivészek a civilek kezéből a felepedés lehetőségét, tehát magyar szó, szóba se állnak felülük, mert azt jelenti egyébként a, a ügyféli jogállás megvonása, akkor ez a ö, bírósági procedúra, ami évekig elhúzódik, nem ad megoldást. Igen. Szóval akkor átszakad az utolsó gát, és ettől kezdve történik, ami történik, Értve az fog történni, ami egyébként is, hogy oda megyünk, tüntetünk, aláírásokat gyűjtünk, és a mások oldalon jó esetben megmondják a vádokat, vagy még azt sem. Majd megvonják. Majd, majd megvonják, igen. Szóval. Körülbelül ezen a szinten kerül a dolog, e, mindenki hazam, úgyis hazamennek című dolog, igen. Igen. csak most az esetben hát úgy az ilyesmi párt semleges. Igen, ezt nem ideológiák mozgatják, itt érdekek, egyszerűen érdekek Érdekel. vannak. Abszolút. És valóban az, amiről itt Varaj a Szövetség beszélt, hogy, hogy Magyarországon egészen deformált dolog az, hogy az önkormányzatok párt alapon működnek. A kisebb településeken, ahol jobban ismerik a dolgokat, ott nem, nem véletlen, hogy független képviselők nyertek, de a, a tehetetlenség elve alapján tényleg a, a nagyobb településeken, teljesen csak a pártok delegátjai diktálnak az önkormányzati testületekben, akik változatlanul vissza sem hívhatók. Tehát ez, ez egy, egy abszurditás az önkormányzati működésben. Azon túl, hogy valóban erkölcsi nevelést nem kaptak, a, a, az emberek 50, 1950 óta tehát nincs, nincs az a ha csak otthonról nem hozták magukat vagy, vagy éppen nem ilyen, ilyen habitusúak tehát az, ami, ami, ami azért évszázadokon megkockáztatom, évezredeken keresztül természetes volt, most nem akarok feltétlenül csak a tisztparancsolatra parancsolatra hivatkozni, de nyugodtan hivatkozhat még az emberi természetből adódó morális tartásra, akkor itt, itt tartunk, ahol tartunk. Tehát nagyon meg kellene gondolni, hogy az önkormányzatok működése nem nem szabad, hogy, hogy ilyen pártelvű legyen, és valóban az országgyűlésnél az, az a normális, hogy, hogy két házas legyen a parlament, tehát egyszer legyenek a, a pártok, de, de más részről legyenek olyan, olyan szervezetek, akik kiegyensúlyozzák ezt az egészet. A kérdés az, hogy a most folyó folyamatban milyen eredmény jön ki és ha mondjuk létre a második, vagy a kamara, vagy első kamara, nem tudom, mi lesz a sorrend, akkor annak a hatásköre mi lesz. Mert ugye a régen az volt, hogy az alsóház fölterjesztette a törőmásodokat a felsőházba, amelyik nyugodtan visszadobhatta azt, tehát a, a döntést a felsőház hozta, illetve hát akkori körülmények végső, legvégső sorban nem köztársaságának, hanem a király, még mindig visszadobhatta, Uh, hát ugye egy ilyen fék lenne most a elnök, működött is, ami működhetett, most egy kicsit mást látunk. Uh, és hát a felsőháznak a valóságos súlya az, ami a, a kérdéses, hogy... Illetve a történelmi alkotmányt. Hát igen, ami szóval arról, hogy a történelmi alkotmányra rengeteget hivatkozunk hogy most itt lenne a lehetőség, ha már koronás szímerünk van, akkor a tartalmát is visszahozni a dolognak. Igen, egy korszerűsített formában célszerű volna visszahozni a Szent Koronatannak egyes részeit, meg esetleg a nagy részét. Tehát ez más országokban nyugodtan van, uh, alkotmányos királyság is, és mai ország is alkotmányos királyságot egy egész évvel keresztül majd, hogy nem és most semmi járunk sem akarnak ilyesmi, még szó sem lehet. Tehát a királynélküli királyság is elképzelhető, hát lehet, lehet olyan. Semmi sem lehetetlen az alkotmányozásban. Hát messzire jutottunk a Bécsi, utca, a Bécsi utcától. Igen, igen, igen. Bár el is jelképes, hogy Bécsi utca. <s2> <gül> Hát igen, de ezért ez egy, ez egy nagyon... De a Deak Ferenc utca is ott van. Igen. igen. Hát igen. De azért egy nagyon rossz jelkét, mert Bécsben, de azért Bécsben is voltak biztonságok. Hát mert mi, az az, nem visszavonták a, a világvároségi címüket Bécsnek. Tehát mondjuk mondjuk Sok érvelhet valaki úgy, hogy na jó, de Bécsben is nem tudom én fölépítettek, ezért ott is van toronyházak, meg ezért a Bózostán is néz ki az egész. Hát... Az a wiener az A Bécsi Duna is. és a Igen. Budapasi Duna között, ha a különbséget le tudnánk zongorázni akkor a, az, az, a Kosi Zoltánnak az, az kéne az sikerültem, de ott a Duna egy sokkal kisebb folyó, ráadásul Hát ott is van rendesen de Duna, csak van. az egy ilyen szabályozott valami, tehát semmi... Hmm. Hát, egy napon nem lehet említeni. Egy Duna csatóna van ott. A Bécsért mit megnyomadnak a Gerdét-hegyért. De nyom, nem nem egy part, ilyesmi, Igen, nekünk Most. az adottságaink lényegesen jobbak. Uh, amiből, hát elődein tényleg, hát nem ok nélkül, mert ők azt szerették volna, hogy a központja központja idejön, a uralkodóval együtt, ez építettek ak akkor a palotát a várhelyre, hogy el se a hegyen, hogy nagyobb legyen a Vétjuburnál. Mm. Uh, uh, tehát akkor a világ egyik legszebb városának készült ez, és minden lehetőség meg is volt rá, az is legyen, tehát minden aludásán meg van arra, hogy Budapest mint a világ egyik legszebb városa. A fekvés ez így is van egyébként. De az építészeinknek a felelőssége és az önkormányzatok felelőssége annál nagyobb, hogy nem akárhol vagy vannak ők, tehát ők akár ezt Megtisztetésnek is vehetnék, hogy egy ilyen helyen lehet építés, és ilyen helyen lehet képviselő. Nem hmm. valami, valami pusztai újvárosban, ahol nincs tulajdonképpen semmi, amit, amit védeni lehetne, és, hmm. és, és semmi, ami szépség lehetne. Ö, és, és ezt kellene átérezniük ö, a, azoknak akik is akiknek ez tiszta, és akik ezek fizetve vannak. Én is egy, egy pillanatra még visszanyúlnék azért egy dologhoz, ami engem nem hagy és igazából nem nagyon. Ö, ö, tudom, hogy egy kicsit olyan kérdés, hogy túl, mintha túl sokat ö, szeretnék elvárni egy, egy ö, civil szerveződéstől, és talán, talán lehet, hogy ilyen formán túlzás is, de hogy. hogy a másik felet kivezetni abból, a, abból az elképzelésből, ami benne van, és együtt, együtt gondolkozni egy olyan, ami, ami, ami végül is neki is jó, és nekünk is jó. Hisz az a baj, hogyha nem vezetjük ki, tehát mondjuk, ha vegyünk egyéb, egy épületet, mint most ezt a, ezt a dolgot, mondjuk, hogy ez sikerül megakadályozni, Hát ott valami fog történni. Ez, ez csak úgy nem fog elmenni onnan az a, ész, mert esetleg már megvette az épületet, nem tudom, én, ott, már, ott már súlyos pénzekről van szó. De én úgy érzem, hogy ha mi egy saját, olyan városban szeretnénk élni, ami a miénk, akkor lehet, hogy a mi elképzelésünket is bele kéne rakni ahhoz, hogy hogyan lehetne egy olyan város csinálni, ami, ami gazdaságilag is föntartható, a, akik a pénzüket belerakják, azok számára is ö, hoz nyerességet, és nekünk is jó. És ilyen megoldásokat keresni. És most nem arra gondolok, hogy miért nem soroksáron építi föl, neki ott vannak a házai kivételesen, és nem sorogsáról, bár ez is egy lehetőség lenne, hogy azért ezeket a nagy, modern dolgokat, valóban vigyék késság, egy tök új dolgot. Hát tőle, például ez az De a például az, hogy például ne, épp, ne akarjon minden aludan egy plázát építeni, ne akarjon fajta koncentrációt létrehozni, ami, ami például el lehetetleníti a környéket hosszú távon. Tehát ezeket a beruházót abszolút nem érdekli. Hát már pedig a mi elképzelésünk az, el. és az, hogy a alulfejlett fejlesztést igénylő városrészeket kéne. Arafelé kéne tevelni a tőkét. Tehát vannak beruházások, akik, akik, akik szeretnének beruházni Budapesten és nagyon jó dolog, az szerintem üdvözlendő. Csak ne olyan elevel városba, ami már eleve túlépített. És, Inkább a külső város részek és ez a, akár az otthoni ingatlanárakat is. A De azt felé, a ennek tartott, hogy, hogy egy civil szervezet az úgymond ötleteket dob be, hogy miért nem itt, vagy miért nem ott csinál hát, valamit? Akár ez építő jellegűbb, mint hogy kizárólag tiltakozni. Tehát ez nyilván az államnak és a önkormányzatnak a feladata lenne, tehát az annak a felada, feladatköre. De ez mindenféleképpen ilyet is akár kell csinálni. Miért nem mondjuk Újpesten, vagy Kispesten? Ez, ez logikus, ez teljesen velgos, hogy a, mert a, hogyha szabadon hagyjuk a tölke áramlást, akkor nyilván torzulások fognak kialakulni. Mm. Tehát egész Magyarországon is óriási regionális egyenlőtlenség vannak, és a kormányzatnak a feladat a végső soron, hogy ezeket valamelyest ekkor Ekkora különbségek nem léteznek például Ausztriában vagy Nyugat-Európában olyan szintűek, hogy a Szabocs megye és Győrmoson Sopron megye között például. Mm -hmm. Tehát ezt, ezt mindenféleképpen erre fel felé kell tövelkedni. Hát persze, én azt is mondanám, hogy azt is, mondjuk ez már szinte törvény kéne, hogy aki épít, az ne szállhasson ki belőle néhány hónap, vagy egy év múlva. Mert igen, Igen, a, mert ezek köpet, olyan mérték uh -huh. spekulátív építkezés némelyik, hogy tényleg nem érdekli, hogy mi kerül oda, mert ő nagyon gyorsan túlad rajta, vepalizza a, a, a, van Igen, egy nem egy föl... beruházó határozza meg, hogy mit építsen. Tehát ja. erre vannak a, a, a, a településfejlesztési koncepciótól ő, kiindulva, a településrendezési tervek, szabályozási előírások, az önkormányzat. Mondjuk erre láttunk a múltkor jó példát, amikor a 9. helyeti itt volt. Igen, emeljük, a, Gábor a volt A Gábor, ahol az egész jól működött. Ők, ők igen. Igen, a, igen, a SEMIX, ő igen. csinálta Tehát a Ringottak fejlesztését. Erre, erre jó példa. Igen, igen. Igen. De ugyanez a beruházó, aki itt ezt a Cepelint akarja, tudomásom szerint ő felújította ott az egyik üzletházat a Deák Ferenc utcába, és ott a felújítás megérte neki, uh -huh. mert, mert nyilván akkor azt, azt engedélyezték neki, és azt terelhette. Ez, ezt titulálták egy kis barna táblával. ez a bizonyos fashion street római jegy és ez lenne a, a, a, a, a, a kettő. Tehát, és az, az jól működött e, neki amúgy. Igen, tehát megérte Nem Aha. igaz, hogy, hogy nem éri meg neki felújítani például mondjuk a Fisher házat, ami egy műemléképület Aha. és egy, egy kuriózum a maga a, a régi áruházával, mint ahogy a, hát számomra elég is, szomorú a funkciója. az, hogy, hogy a, hogy a divancsar könyváruház funkció lehet, annak nem annak kellene lennie, hanem, hanem ö, azt a funkciót kellene betölteni. Ez tényleg egy, egy ö, divatáruház, ö, egészen ö, egyedi belső ö, díszt, ö, teremmel, ö, Tehát ez, ez csak egy pót, pót megoldás az a könyvárházban. Mondjuk ez a dolog ebben van nagyon nehéz, ugye beleszólni, mert annyira ma az üzleti kockázatot nagyon nehéz. Ugye ösztönzőket kell e kialakítani. Jel. Tehát ezzel kell befolyásolni azt, hogy melyik részére mi létesülhet. Ott van a Falkmiksa utca. Milyen, milyen jó érzés azon végig sétálni. Az, az tényleg egy, egy antikváriós üzletlet és, uh -huh. és a Nagymező utcába is ö, ö, alakulnak a mondjuk. Hát én Szóval hogy fel. E, igen, élni, igen mert lenne még mit mondani. Az abba bízva, hogy részben a konkrét ügy, vagy ügyek, amikről beszéltünk, részben pedig ez az általános ügy, amit most a második felében fölhoztunk, jó végkifejletet hoz, és a harcunk nem hiába való, és hát a, a Város értékeit védő polgárok, azok továbbra is védeni fogják a szépségeket, hiszen van mit védeni Budapesten, még most is, és erre bízhatok mindenkit a halagatok közül is, hogy óvják, védjék a várost, és gazdagjuk csak az értékeit, ki kell maga eszközével. Húzna Margitnak és Rovász köszönjük, hogy velünk volt, púcsúzik, és Bányai Géza két hét múlva jövünk majd.